Josu, ideia ona izan da zinemara etortzea. Eta gainera, hilaren ez dago jende asko, ez da? Ez, egia. Baina normala da. Aste arte gaua da, oso jende gutxi dago kalean. Presa daukazuela? Ez, baina filma oso berandu bukatuko da. Zerra, maia? Eresidentziako atea itxiko aldizute? <laughs> Babua, bihar goizean bederatzietan egon behar dugu fakultatean. Lassai, iritsiko gara. Ai. Pentsatu duzu ze ikusi. Ez, aukeratu zuk. Mm, Alfred Hitchcocken zikloko bat? Ez. Ez eh, lurtarrena? Ez. Eta beste hori oso erromantikoa ematen du? Ez ta pentsatu ere. Orduan, aukeratu zuk. Zer? Zuk aukeratzeko. Ez zaude konforme? Eta aukeratuzuk. Hados. Um, Ea, zer dago? Begiratu hor, bertan daude kartelak. Abai, Silberster Estalon erin azkena. Erotu tu egintzara, ala? Etzara nirekin sartuko? Oso ona da, ikustera joateko esan didate. Estalone? Bai, Zergatik ez? Tiroak eta tiroak motel, aspergarria da. Oso ona izango da, ikusiko duzu. Kaixo, kaixo, aizue, zuen txan da da, zerreko zinei duzue? Esta lonerina, zerrutan da? Amarretan, baina sentitzen dut, ez da gelditzen. Orduan Alfred Hitchkoken ziklokoa, hori ere amarretan da? Ez, amar zerretan aziko da, eta aleku pildea badago libre orain dik. Hmm. Hena, zerritzen. Shhh! Primeran, mesedez. Zenbat da? Bost euro bakoitzak. Tori, hemen duzu. Bila esker? Zuri. Ondo pasa? Ondo pasa?